Hristos vaskrse, draga mrače. Evo, po blagoslovaca Igumana, sabrali smo se danas da nešto govorimo na, na temu Hristovoga vaskrsenja. Otec Iguman je dao predlog da se ovo predavanje naslovi izobilje života Kako da nazovemo i šta god da kažemo, tema je Hristovo vaskrsenje. Znači, ži... ta... život koji nema kraja, život ko... koga ništa ne može ograničiti, život koji nastavlja i posle smrti. Znači, nešto što potpuno mijenja naš odnos prema svemu, prema nama samima, prema drugim ljudima. Znači, da je život vječan, a da je smrt nešto prolazno. Mi, nažalost, živimo u civilizaciji, okruženi smo temom, okruženi smo pričama koje nam sugerišu da je smrt vječna. Da je smrt jedino što, sigurno što nas čeka i da od smrti ne možemo da pobjegnemo, a da je život prolazan. Život je prolazan, smrt je vječna. A kad gledamo Hristova skrsenje, život je vječan, smrt je nešto što je jako prolazno i... i... I slabo, to su dva različita pogleda na svijet danas je nedelja Samarijanke i či, danas smo čitali ono evanđelje u kome e, gospod tražio od one Samarijanke vode da pije i od tog njegovog traženja čaše vode nastala je nastala i cijela priča iz toga što je Hristos tražio Samarijanke da pije vode saznali smo ko nije znao da su judejci i samarijani bili na krv i na nož između sada da se nisu očima mogli većiti kad ona njemu kaže pa zar ti judejas tražiš od mene samarijanke vode Ta kao da danas neki srbin traži šiptar vode ili da neki hrvat traži srbinu vode ma još grđe Jer su to bili rođaci, nego donešenim tu temu, to su bili najbliži rođaci koji su se podijelili. I duhovno, i politički, i krvno. Pa onda smo saznali kako ona žena imala pet, pet muževa. Pa kako je Hristos kao, kao, kao bogočovjek, kao, kao, kao prorok, vidio to. Pa smo saznali kako su i Samarijani vjerovali u Mesu i tako da. Ali ja bih se vratio i zadržao vašu pažnju večeras na tu čašu vode koju on njoj traži. Znači, izobilje života. Gospod naš Isus Hristos nije samo Vaskrso iz mrtvih pobjedio smrt i otišao. I ostavio nas da se divimo kako je Vaskrso iz mrtvih. Nego nam je pokazao kako se to radi. Kako se dolazi do vječnog života jer danas recimo u modernom svijetu u poslovnom svijetu kad neko nešto napravi kad napravi neki proizvod Pepsi, Coca-Cola, Milka čokolada odgovore odma to patentira i kaže e ovo je moj proizvod ja za ovo imam autorsko pravo i zato ću da dok znači nije samo da mi jedemo čokoladu i pijemo sok i tako nego tražimo kako se to pravi da bi možda i mi mogli to da napravimo naš gospod je i svoga praznoga groba tamo gdje ljudi obično kad otvorite grob i danas kad se neko sahranjuje juče sam bio u jednoj sahrani prije nekoliko godina sahranio sam jednog čovjeka juče sam sahranio njegovu ženu pa sam usput sahranjujući tu ženu vidio jedan svežan u jednom čašavu kostim u, u ćošku groba to su bile kosti toga čovjeka koga sam sahranio prije nekoliko godina sutra će mene neko da sahranio tako to ide ostaću u onom svežnju biću, ako, Bog, ako Bog daji toliko biću u jednom čaršavu da, da, da me, toliko će ostati od svakoga od nas u jednom čaršavu, u jednom mećošku stavi taj čaršav tamo da, da imamo da, da, da položimo košu eto toliko će ostati od nas kosti po koja daska što ostane crvima e sad na tom mjestu Gdje nema ništa, gdje ima samo kosti, gospod na tom mjestu, gospod je ostavio anđela koji kaže ljudi, ođe nema mrtvih. Ovaj koga tražite, on je vas Dakle, gospod nam je pokazao kako. A evo kako. Razapeo se na krstu. To je vječni život raspinjanje za bližnjeg i kad smo kod čaše vode kod ove čaše vode ili kod neke druge čaše vode onda, mo, onda možemo da pričamo o vječnom životu kao načinu kako da živimo istinski, pravilno kako da sačuvamo svoj život gospod kaže ako hoćeš život svoj da sačuvaš izgubit ga A ako ga izgubiš, mene radi, sačuvao sam. Sad to zvuči malo onako neobjašnjeno. Kako sad? Ako ću, ga, ako ću da ga sačuvam, izgubit ga, a ako ću da ga izgubim, sačuvaću. Malo zvuči onako nejasno. Ne, ne Crkva u svom učenju poziva ljude, stalno kaže, pritrpi se, ponesi svoj krst postragaj. Okreni drugi obraz. Blagosiljaj svoje neprijatelje. Trpi, strpi se, Boga rad. Voli sve. I to je jedan način života koji pokazuje koji smo dobili od našega Gospoda koji je razapet na krstu i on nam nije samo, on nije samo na krstu razapet da bi umro pa da bi vas krstao nego to njegove raspeće na krstu je pokazalo kako, koji je naš put do tog vječnog života e sad kad pogledate savremenu upalite televiziju, otvorite novine pogotovo je ženske novine ne znam, zdrav život, eliksir mladost, ljepota itd. pogledajte šta nam mediji sugerišu mediji nam sugerišu da vodimo zdravi život, da se zdravo hranimo Da nešto vježbamo, da stavimo slušalice uši, da gledamo monitor, da idemo na džoging, da imamo medicinske dušake, da imamo medicinske jastuke. Jer ako ne spavamo na medicinskim jastucima, iskriviće nam se vrat, pa ćemo ružno da sanjamo. Pa ako se probudimo poslije tog ružnog sna, onda više nećemo biti sposobni da živimo, da uđemo u novi dan. Dakle, hiljadu nekih sugestija koju vodu da pijemo. Šta da gledamo? Koju muziku da slušamo? Nemoj da se nerviraš. Ako te neko nervira, zaobiđi ga. Idi ti svojim putem, pusti tamo neke se ne. Uh, idi na koncerte, slušaj finu muziku, gledaj finne filmove. Pa onda šta radim? Šta, čega su pune naše, na, na, naše televizija Kako je neko lijep i u 60. godini. Kako je neka žena u 70. godini još je tako zavodnica. Kako je... To nam je neki ideal. Da, da, da je fizička ljepota i i novac, pare, da je to nešto, da je to neki... Ali sve to prate sugestije, kaže dakle, zdravo se hrani, spavaj na dušecima, medicinskim, pi vodu čistu, budi uvijek vedr, vesel, raspoložen, neka te niko ne iznervira, meditiraj, meditacija, bontom, Dakle, samo uvijek kaže, oprostite, a kako ste, dobar dan, i tako dalje. Ovaj ti kaže, po, poplave u Srbiji, poplave, obrenovac, pa, ti kaže, nema veze, dobar dan, dobar dan, kako ste, i tako ovaj, ovaj, Dakle, bon tom korekna komunikacija sa sagovornicima, neko ti kaže, jesi ti normalan, ti nisi baš normalan, ti kaže, nema veze, ti si baš, ti si baš dobar, i tako dalje. Dakle... Šta, šta nam to sugeriše? To nam sugeriše da... O, mediji nam sugerišu da e, mi treba da se razvijamo u jednu jedinku. U, evo, mi smo ova flaša i unutra neka voda i tu, tu vodu ne smije ništa da poremeti. Mi smo jedna savršena jedinka koja će da se brine o svom fizičkom izgledu, o svojoj frizuri, o tome kako sam li čist, Da li, gleda, da li se svakome osmijekujem, da li znam engleski, da li znam francuski, da li, znam, da li idem na koncerte, da li čitam neku dobru knjigu, da li to je, ja sam, znači, taj. I sebi namećem obavezu da uvijek budem dobro raspoložen i da uvijek imam korektan... Šta je meni u srcu? To, to nije bit. Bitno je da ja sam s jedna fina fasada. I zato treba da sam nabildovan da idem vredovno na, na neke vježbe i tako dalje. Dakle, to je jedna jedinka, jedna, jedna jedinka koja ima oko sebe ne ljude. Znači, ti nisi čovjek vredan kao ja. Ja sam najvredniji. Ti, vi ste oko mene neki elementi koji me ili uznemiravaju, pa ću onda da izađemo odavde, neću još s oma da se druži ili možda neko od vas mi prija, ne znam, ti imaš para, pa ću s da se družim, ti imaš neke veze u nekom preduzveću, pa ću s tobom, ona tamo, žena je lijepa, pa će malo oko nje, pa ona i tamo, ne znam, et, s ja se družim. A ovi koji, su, koji imaju neke probleme, koji su, koji nisu zdra, koji imaju, koji su bolesni, recimo, ako neko prehlađa pakija, ja ću ima da se okrema od njega, bježi da me ne preneseš neku zarazu tako. Znači, za znači, Ja sam jedna jedinka koja treba da se usavršava, a vi ste oko mene neki elementi koji, ako mi smetate, ja ću da se sklonim od vas, a ako mi prijate, ja ću samo da se družite. Trebate mi za nešto. Imam neku korist od vas, ja ću samo da se družite. Znači, to je, to je a, a pazite, crkva kaže, ljubi da svoga kao samoga sebe. a e, ako ću ljubi da ljubim bližnjega svoga kao samoga sebe što nije ni malo lako to uopšte nije lako upravo mislim da je to vrlo teško neko će rispome šta je to teško, svi se mi volimo mi smo ne znam, pravoslavci, mi smo srbi ne znam. e pa ajde da se vratimo na ovu čašu vode ja dođem kući posljednog dana, umoran sam večeras je finale Ligi Šampiona Real Madrida, Tatiko Madrida Sve sam završio svoje obaveze, uzmem svoj telefon, isključio sam ga, završio sam na poslu sve što imam, dao sam ženi pare koje sam zaradio i sad ću da legnem na kauč i da gledam otakmicu. I onda dođeš ti i kažeš mi, oprosti, hoćeš da mi daš čašu vode? Ja kažem, stvarno ne mogu da ti daš čašu. Ja sam svoje odradio za danas. Bio sam na poslu, obavezam svoje obaveze, ako ti treba voda, ustani pa uzmi sami. Ili, recimo, idem svitro u Podgoricu, idem u Deltu, da nešto trgujem, ili idem da gledam neku utaknicu, tamo sam se spremio, kad zove me prijatelj, kaže, evo prosti, ja sam na cetinju, pukla mi guma. Ja sam iz Kruševca, krenuo sam od uve cetinju, znam samo tvoj telefon, možda im pomoneš? Ma kakva guma, mislim, ja u Deltu. Ja, sam, ja za prvi šest dana radim i sedmi dan oću da idem u deltu ne zanima me tvoja guma koja je pukla mislim, to je prosto ili imaš tamo automatu, savez, imaš servisne službe, javi se njima ja ne, ne mogu da se ja bavim tvoj guma ja sam šest dana radio da bi sedmi dan išao u deltu da trgujem da idemo u bioskop, da gledam film sa svom ženom, ne mogu ja da se bavim tvoj guma ili recimo pričaš s nekim bratom i sad se vi Imaš, recimo, brata, ili imaš muža, ili imaš ženu, ili ne. I sad, ti ne dijeliš sa njim njegov stav po životu. Recimo, on je neki čovjek koji voli da trguje, koji voli da se provodi i tako dalje, ali ima neki svoj problem unutrašnji. I sad on tebi izlaže situaciju, neku svoju, u kojoj ti ne možeš, recimo, da sad uđeš u njegov život i da mu ga promijeniš. Ali... Njemu bi puno značilo za njegovo samopouzdanje kad bi ti njega podržao recimo nečemu da, da on kaže šta misliš da odajem u podgoricu pa da, pa da probam neki posao dolje sa nekim ljudima na, na tuškoj pijaci da, da prodajem neki pap, neku papriku i našto. A ti misliš da ništa to ne valja ni da, on ide u, u, na, ni da on trguje jer on promažen trgovac on sve što bude radio neće valja i tako da. Međutim, ako ti njega stvarno voliš ti bi trebao da kažeš pa dobro čoveče, ajdeš Otiđi na tu tušku pijecu probaj sa tom paprikom nešto da uradiš i tako da. znači da mu daš podršku iako se s njim ne slažeš suštinski ali ti ne možeš da živiš njegov život ti možeš da mu daš podršku da se on osjeća sigurno i da proba s tom paprikom nešto da zaradi da mu kažeš ja vjerujem u tebe ajde pokušaj hoću da kažem ako ćemo stvarno da ispuštujemo onoga bližnjega pored sebe kao sebe samoga to voli. To nije ni malo lako. To traži od nas odricanje. Dakle, prestajem da gledam u trkmicu, ustajem i sipam vode mome bratu. Ne idem u deltu, nego idem da krpim gugu. Mislim da će ovaj da propadne i sa ovim paprikama. Neće ništa da zaradi ali ja sam tu da mu dam moralnu podršku. Možda će da zaradi, pa ću se pomoliti Bogu, pa ću reći, ajde Bože, daj da da, da on proda te paprike, daj da onaj položi onaj ispiti, da završi školu, daj da nešto. Iako bih ja, recimo, sad uzao, pa ga istresao, skroz izgaća i rekao mu, čovječe, promijeni skroz svoj život. Ali ja ne mogu sam to da oduradi. Ali mogu da mu dam podršku u tom nekom momentu i da kaže, ajde, pokušaj. Pokušaj nešto. Ili, recimo, 100 puta sam čuo na ispovijesti kako oženjeni muškarci bi voljeli da imaju neku aferu s nekom ženom i tako dalje ili žene sa nekim muškarcim tako dalje to su neke trenutne trenutna neka zadovoljstvo da prevari ženu da prevari muža, šta ja znam kao pa to je ništa, pa mi smo živi ljudi pa nijete, to je samo za jednu noć i tako dalje a to za jednu noć posle napravi hiljodu problema raz, raz, razvedu se brakovi ona ostane trudna neko ih vidi, pa kaže onoj ženi pa onda ona puca na njega pa mislim to je... dakle ako ćeš da ugađaš sebi ako ćeš da ugađaš sebi onda ovi drugi ljudi će da budu samo tvoja sredstva ako ćeš da ugađaš drugima onda to moraš da nešto i pretrpiš a to boli, neki čovjek koji voli da gleda lijepe žene on vidi lijepu ženu i kaže dobro, ona je lijepa, ali to nema veze sa mnom to boli onaj gleda utakmicu čekaj, čekaj, šansa, šansa još, još pet minuta, skraj utakmice onaj kaže, daj, daj vamo, ima majka temperaturu aj, ajde, vodi moju u dom zranu dakle, ako ćeš da ugađaš sebi onda su drugi oko tebe nastradali ako ćeš da pomažeš drugima Ako ćeš da dodaš čašu vode Onda moraš da se odrekneš nekih svojih stvari Dakle Raspeće na krstu Nije samo neka teorija Raspeće krst Nosi svoj krst Neko kaže da ja nikad nisam idio krst Krst je kad se odričeš Svojih zadovoljstava Da bi drugoga ispoštovao Kao sebi ravnoga Drugog nekog čovjeka Nekog koji ti je došao Na vrata, zakucao, pitao te nešto. Ona je iz kuće. Nikon dođe sa strane. Mi smo čak vrlo raspoloženi prema strancima, ali s onima u kući ne možemo da se dogovorimo. Ne možemo da slušamo mamu. Ne možemo da ispuštujemo brata. Nedviraju me Čala ne i Keva. Grozni su, matorci. Užasni su. Ništa me ne razumije. Ili kaže na ili kaže roditelju. Ona, moja djeca, oni nisu normalni. Pa oni su ludi, to su najgora djeca na svijetu. I tako da. Znači, čim se malo približiš čovjeku, vidiš da taj kome se se približio, taj nije normalan. Kome se god ti približiš, taj nije normalan. Pa u kome je problem? Ili u njima, ili u tebi? Jer na daljinu, vidite, ja sad držim predavanje o tome kako treba da se ugađa drugima. A večeras kad dođem kući, koza kako je moji moći kad ja Znači pričamo o ljudskoj prirodi. Ljudska priroda je ograničena. U ovo ovdje ne može da ne može da stane 1 vode. Ovdje staje 33 trećina litre. Znači u ovu flašu može da stane samo toliko vode u moj mozak, u moje srce u moje tijelo može da stane samo određena količina, poslije toga ja sam na raspeću, E. ako mi jedan traži vode ja ću ti dati vode, ako mi ti traži vode i tebi ću dati vode, ako mi ona ja ne traži vode ja ću... ako mi svi tražite vode, ja ću reći ja ne znači, život je stalno raspeće ugađet? e kaže Hristos ko hoće da sačuva život svoj Ne prilazite mi, prehlađeni, ne prilazite mi. Ovaj ljudi sa problemima, ne prilazite mi vi koji treba da pozajmim pare, ne prilazite mi vi koji mi se ne sviđate, ne prilazite mi ovi ne, da hoću da se družim sa nekim tako društvetom, sa neki ljudima koji imaju pare, neki koji su uticajni. Ja ću da sedim sa gradonačelnikom, neću da sedim s vama. Ja ću da sedim sa Sigmundom, neću da se družim s vama i tako dalje. To je reš, i to je tako nekako u ljudskoj prirodi. U ljudskoj prirodi nije da svakog, da čovjeka pored sebe ispuštuje od svoga brata. U ljudskoj prirodi je da recimo pravi selekciju. Ti mi se sviđaš, ti mi se ne sviđaš. Ti mi se sviđaš, ti mi se ne sviđaš. Pa onda da se... A Hristos kaže, volite sve ljude. Blagosiljajte neprijatelje. Ako te neko udari, okrenimo i drugi obraz. Pa toga baš nema mnogo u praksi. Ali to znači, sva te gospodnje zapovjesti znače da je naš hrišćanski život život u kome treba ono što imamo da podijelimo sa drugim recimo vrlo često su u poziciji hrišćanski roditelji da dođu i kažu ja bih sad da se molim pred ikonom i da čitam Akatis majci Boži i on kandilo otvori Akatist prekrsti se i počne da ga čita. A onda beba počne da vrišti iz kolijaki. Upiškila se beba. Ili prolik do se. I onda ti fino zaklopiš akatist. Zostaviš ga. Pa odeš tamo i opreš bebi. Ovaj, uh, ili nešto se desilo, neko se potukao s nekim ispritokom. Znači, ti bi najrađe radi tvoga duhovnog mira da čitaš akatist. Ali ne može žena zvoca, dijete plače, e, poplava, evo, evo recimo poplava, moramo da pravimo bedne. Ne imamo kad da ovaj, radimo bilo što drugo. Moramo, kad je poplava, onda svi idu tamo da zaštite, da ne pređe rijeka preko bedne. Ne možemo da radimo nešto drugo. Znači, to je stanje urgencije, a u životu je dosta često stanje urgencije. Vrno su rijetki momenti Recimo sveti Petar Cetinski Slavo moj milost On nikad Za njega nikad nismo čuli Da je nekome pričao Kako treba da čita molitvu Kako treba da okreće brojanice Kako treba da Posti ili da stoji pred ikom On je recimo kad uđe neku kuću Zapamtio narod kako je, kako je znao da kritikuje žene koje nisu, Kojima je prljava kuće Recimo ušao u neku kuću, neka žena se čistila i on je njoj rekao, evo je da Bog da vas da čistila. Ako nisi do sada očistila, da... i to je ostalo tako i sad u toj kući uvijek žene nešto čiste u toj nekoj kući. Ili ne znam, neko je rekao kako je smotan i kako ne umije da sačuva stad ovaca i tu u toj kući vas da nešto se ovce gube i ne znam Pa je vodio ratove, pa je nosio mač, pa je takođe. Samo se priča, priča se nekako, ostala je priča da je on u vrijeme velikog posta da skoro ništa nije jeo. Da je imao neku keliju gdje se molio Bogu, ali to se priča. Nije on to pokazivao, nije druge ljude s tim optarećivao. On je to sprovodio, a drugima je pričao o životnim stvarima, kako da ljudi žive, kako da se ne između sebe. Kako da budu uredni, kako da budu korektni, kako da ne kradu jedni od drugih. O tome je pričao. Da, šta hoću da kažem? On je, svoje, on je svoju molitvenost pokazao u komunikaciji s ljudima. Ušao u živote ljudi, posvetio se živim konkretnim ljudima. Nije im pričao neke teorije o tome kako, ne znam, treba da izgleda molitva i kako treba, nego se posvetio ljudima u njihovim problemima. Išao od kuće do kuće. U Crnoj gori postoji predanju, u Staroj Crnoj gori, da Sveti Petar bio u onom selu, u ovom selu, sjedao na onom kamelu, sjedao ispod onog drveta, rekao onoj ženi ovo, rekao onom pastiru, ono i tako dalje. Dakle, svuda je bio. Posvetio se ljudima. Poštovao je druge ljude kao One koji su ravni njemu. A to nije lako. I znate šta još nije lako? On je sve to što je radio s drugim ljudima nije radio da bi nešto s njima postigao prema nekom svom planu. A da je to tako vidimo po tome što nijedan od problema koji je imao sveti Petar Cetinski Nije bio rješen dok je on bio živ. Kad je Sveti Petar Cetinski se rodio, bili su Turci oko Crne Gore i napadali Cetinje. Tako je bilo i kad je umro. Kad se Sveti Petar Cetinski rodio, Crnogorci su se svađali između sebe. Ubijali se i krali. Tako je bilo i kad je on umro. Kad se Sveti Petar Cetinski rodio, Crnogorci su bili siromašni i nisu imali šta da jedu. Tako je bilo i kad je on umro. A mi danas živimo u civilizaciji kada se zagovara da ostvarimo neke naše planove poslovne planove planove na emotivnom u emotivnim vezama planove ove, planove one imamo neke dnevnike koje moramo da ispunimo ja prvi što on to pričam ja sam takav, ja ne mogu ako, ako nešto ne ispišem u svom dnevniku i ako ne štrikiram da li odrađeno meni nešto nije dobro u, u glavi dok tu obavezu ne, ne završi pogledajte ovo, sveti Petar je puno radio sa ljudima Ali nije dočekao rješenje ni jedne teme, mislim, konačno rješenje. On je u konkretnom životu s ljudima imao i uspjeha i padova. I Bog mu je pomagao i mi tek sad vidimo koliko on uspio u svome ozumu. To mi sad vidimo. Ali on u svom životu nije dočekao da vidi rješenje ni jedne od tih situacija. Što znači da je njemu snagu dao gospod, a ne nešto konkretno što je počela. Da li je njima okopana, da li je poplavila. Nekome kad vidi da, da, je, da je voda poplavila preko njive, neko dođe da puca sebi u glavu. Imao sam sve, sad sam Gospod kaže, ko hoće život svoj da sačuva? Ko hoće da mu život bude pun dobrih veza? Da bude u korektnom odnosu prema svima? Da svi o njemu dobro pričaju? Da ima puno para? Da obazbidi nešto i za sinovi i za unuke? Da bude lijep i zdrav do kraja života? Dakle I izgubit Ko misli samo na sebe Ostaće bez ičega Ko ne misli o tome Na prvo mjesto Nego ko misli o drugima Taj može da se nada Uz pomoć Božiju Da će nešto i ostati od njega Ko daje sebe drugima Ali molim vas Ja ovo, ja ovo sve što vam pričam ja to prvo pričam samo sebi samog sebe ubjeđujem da tako treba da budem svaki dan recimo dešavalo mi se ja sam imao dana kad sam imao osjećaj da sve sjajno da je Bog blagoslovio sve ljude s kojima se srema da svi imaju neki, neki mir i neku molitu i da Bog daje napredak i meni i drugim a imao sam dana kad mi izgleda da ništa ne valja Ni ono što ja radim, ni ono što rade drugi ljudi. Ne želim da zasniva sreću, mir i razlog za moj oso na tome kako se ja trenutno osjećam. Jer to kako se ja trenutno osjećam, čovjek je kvarna roba. Možda se ja trenutno osjećam dobro, jer me neko nešto pohvali, neko kako si, ili, ne znam, nije, ili sam dobio sedmicu na otopu ili je Manchester pobjedio Arsenal. Mislim, ljudi su tako ograničeni i tupi da mu neke bezvezne stvari pričinjaju za da, su, da li je Djoković pobjedio nadal ili nadal pobjedio Djokovića. I mnogim ljudima, vjerujte mi, danas u Srbiji Crnoj Gori dan ispunjava srećom činjenica da li je... Više nego samom Djokoviću. Djoković je sportista koji čovjek igra i on da je to Megdan, jedan viteški, preko puta sebe ima isto tako jednog finog, odličnog sportistu koji, pitanje ko će tu da pobjedi, vidite ona loptic u mrežu, pa nekad pane na ovu stranu nekad na onom, no, to je jedan viteški meč u kome nema a mi svi gledamo, aha, završio Monte Carlo sad će Madrid, posle Madrida će Rim sad će Roland Garros, pa, će, pa šta je Radlana Ivanović, pa šta i prođe nam dan u nekim Stvarima koje su ušte ne tiču našeg života. A ispred tebe, oko tebe, stoje neki živi ljudi koji te prosto nerviraju. Nemaš ti kad njima da se bališ. To što on tamo ima neke probleme, to što on ima neke dugove, to što je on bolestan, to što je on ružan. Uf, to me nervira. Ne mogu to da sluša. Mene to, nervira, mene to e, remeti moj mir. A imate s druge strane onaj film, onaj film Emira Kusturice, jedan od onih prve filmova, sjećaš, sjećaš se, baby, doli go, doli go, kaže naj svakoga dana, u svakom pogledu, sve više i više naprede. Mi se tako ponavlja, svakoga dana, u svakom pogledu, sve više. I on tako vrti neku mantru, a oko njega neki problemi koje on uopšte ne vidi. E to nam Sugeriše savremena civilizacija Da mi imamo neko uzvišeno mišljenje o sebi Da smo mi neke velike face I da treba stalno da se šminkamo I da smo tako uglađeni Da meditiramo i tako dalje I to što, se, što smo korekniji prema drugima To je sve fasada Vjerujte mi, nekad je bolje i posvađati se s čovjekom Onako bratski Pa da nekad svađa pokaže, pokazuje Da se volimo znaš ako, ako smo se posvađali to znači da hoću nešto da ti kažem pa me nisi razumio ali možda ti nisam rekao na najbolje moguće ali sutra ćemo ponovo probati da pričamo znači svađa je nekad dokaz života a ovo poštovanje kako ste kako su vaši a onaj kaže pa umrla mi majka prije prije pet dana a, baš fino, fino znači, znači, znači oni on ne sluša on ne slušaš tamo ovaj podgovaran. Nego to je neka forma. Kako su vaši? Kako ste? Drago mi je, drago mi je. Ovo je tamo priča kako mu sve propalo. kako Lako je, drago mi je, drago mi je. Čućemo se, javite se. tako. Da. To, je neka, to je prosto neka forma u kojoj... I šta, šta ćeš da kažeš? Kako ovaj fino vaspitan? A u stvari, ovaj nije spreman ušte. Pazi, on neće da te čuješ taj tem. A ne da se bavi tvojim problemom. Nagalost, i mi sveštenici, i mi sveštenici, nekad znamo da padnemo u neko stanje gdje je samo bitno moja molitva i Bog. Ja se molim Bogu, ti mi kažeš, oprosti oče, treba mi nešto, kući mi je jako teško, a tu gole, da, da će Bog, da će nam, bit će sve u redu, Bog te blagoslovio, ajde, idu. Pa čekaj, pa nisi me ni čuo što sam ti rekao. Pa nema, ne mogu ja da te služu. Mislim, Bog će to sve urediti. Pa sta, oće. Naravno, fala Bogu što neću ja, nego će Bog. ona Jer da, ako ću ja, to će sve da propadne. Nezavisim. Ne Ali, svi mi nekad padnemo iskušenje da postojimo samo ja i Bog. A ovi ljudi oko mene, to će neko... Dakle, ova današnja evanđelje je mnogo složeno a ja nisam otišao dalje od onaj rečenice daj mi vode da pijem. Ono, daj mi vode da pijem, ako bismo ozbiljno shvatili, naravno pazite, ja imam kući djecu malu i kad bi onaj od deset godina tražio meni da ustanem i da mu dodam vode, ne bi bilo normalno da ja sad tu izigravam hrišćanina i da onom djetetu deset godina ja ustajem i dodajem vodu, jer bi time pravim od njega debila. Znači, neko on sam ustane da pije vode, sad treba imati čovjek taj metodološki pristup pa da kaže ovo je malo djete, neka samo ustane i on će meni da donese vode jer tako treba, ja sam otac, on je sin i tako da, naravno ja ću sad ga malo tretiram pa da mu izmišljam muke da donosi vode i kad mi ne treba tako dalje. ali treba procijeniti u situaciju kome, kako i šta, ali to znači da se bavim ljudima, ako se ja bavim ljudima ja ću da znam da on ima deset godina a da ona baka ima sedamdeset a ću ja da donesem vode, a džetetu ću reći da sam To znači da ja mislim o njima, i o džetetu i o baki. A ovako, mogu da se pretvorim u neku mašinu koja se odnosi prema svakome isto, koja svakome izgovara iste rečenice. Meni se nekad desi, naravno, to isto neki problem, recimo, pazite, imate jednog sveštenika i sto parohijana i sad neka nije baš lako da sveštenik to sve zapanti i meni se nekad desi recimo krstio sam nekog čovjeka i sad za tog čovjeka njegovo krštenje je jako važan događaj za njega a meni je to jedno od stotinu krštenja u, u, u mjesec i meni se vrlo lako desi jer ja zaboruju kako se on zove a on je zapantio i kad se krstio i koji je dan bio, je bila kiša kako se pop zove, on zna kako se zove ja ne znam kako se zove i sad kaže oče, blagoslovite I vidim da on očekuje od mene da se mi znamo. A ja ne znam kako se Ja kažem, a kako ti je tvoje ime? O, jer jer ja kao znam kako je mu ime, ali kako mu je pravo ime, pa što mene taj. Znači prosto ovaj stalno smo stalno smo pozvani da se trudimo oko drugih ljudi. I ako sam danas ako mi se danas učinilo da je sve u redu, Onda hvala Bogu što je sve u redu. Ali sutra, kad svan je novi dan, opet moramo iz početka da se trudimo, da se volimo, da se poštujemo. Daj mi vode, pođi u prodavnicu, zakrpi gumu, nemoj da ideš u deltu. Sad sušajme još 5 minuta, imam nešto da ti kažem i tako da. Da se trudimo, stalno, stalno, stalno. To je, znači gospod nije samo vaskrsao, nego nam je pokazao kako, a eno kako, raz za pet na krstu ko izgubi život svoj ovaj zemaljski ko izgubi svojih 5 minuta svoje finale Lige šampiona svoga Đokovića svoju deltu svoju životak trenutku koga izgubi radi brata svoga taj će možda nešto i dobiti a ko hoće sve za sebe i finale i deltu i neku lijepu ženu kojoj mu se svidi, sve to sve sve to za sebe od balma sad meni meni daj meni daj meni taj će sve izgubiti zato je to izobilja života kako smo naslovili današnju temu to izobilje života stanuje i počinje u davanju sebe drugima i to je skroz suprotno od onoga što nam govori savremena ideologija evo recimo završit ću s tim moj sin najstariji ide u prvi razli gimnazije i on I uče u gimnaziji imaju u, u, u njegovom razredu imali su izbor da biraju izborni predmet jedno je istorija religije a predmet ako ne izabereš istoriju religije možeš da pohađaš zdrave stilove života i sad pazite ispred jednog djaka srednje škole postavlja se dilema ili će da izučava religiju ili će da živi zdravom Znači, ako izučeš religiju, ti ne živiš zdravo. Ako, ži, ako učiš zdrave stilovi života, onda nemaš veze s religijom. To je jedna poruka koja se upuće na mladoj duši da izabere. Ili ćeš da živiš zdravo, ili ćeš da budeš tamo s nekim popovima u crkvi, tamo da pališ neke svijeće. To je. Takva je poruka. Ali zaista, ako sad gledamo ovo kako nam danas opisuju zdravlje, preko tih joginga, fitnessa, Uh, uljepšavanja sebe plastičnih operacija, medicinskih dušeka zdrave hrane po svaku cijenu uh, ako je to zdravlje onda zaista je religija odnosno vjera nešto suprotno toga jer religija kaže ma nemoj ti da budeš ni lijep, ni našminkan, ni da jedeš zdravu hranu ako moraš recimo da gleduješ zbog svoga vrata dva dana nemoj da jedeš ništa ako treba a ovi koji nam zagovaraju Uh, recimo odeš kod doktora kaže ima neki problema sa žalucama on kaže pa dobro moraš da jedeš svaka dva sata ali pomalu pa čakaj kad ću ja da stigne da jedem svaka dva sata ako ću, da, ako ću toliko da se bavim sobom da svaka dva sata ti nešto pričaš nešto hoćeš da mi kaže, kaže srčkaj zvoni mi telefon aha sad je red da ja doručkuju javi mi se poslije kad ja završim pa onda opet za dva sata i tako da znači ko može tako da živi Može neki čovjek koji će skroz da se osami, recimo Nikola Tesla. Znamo svi da je on bio čovjek koji je njemu smetali da se rukuje s ljudima, on imao neki osjećaj da će da... A to, to su rijetki genijalci, to, to su rijetki Boži ljudi kojima je Bog dao, rijetki, rijetki umjetnici i naučnici koji mogu da žive sami, jer imaju toliki Boži dar da oni prosto ne mogu da se pronađu u ovom svijetu. Za, za Hegela kažu onog filozofa da je nekad znao predavanje bez jedne cipele. On je zaboravio da se obuje. Mislim, on je posto m, tako živio nekom svojom To su rijetki ljudi. A Hristos, crkva, apostol Pavle, poziva nas da živimo svi kao jedno. Da među nama nema neke razlike. Da, da dijelimo svoju zajednicu u ljubavi. Eto, toliko. Sve mi da ne kažemo. Hvala. Ako ima, neko, ako ima neko nešto da pita... Očevojno, da, ja gledam pitanje, vi ste nam odložali u podrojci dobro predavanje rezane za brak u pa u odnosu na apostolom paolo koji kaže, koji otpusti ženu osim za preljubu, namo navodi je te preljubu čenije. Šta da radi čovjeku? U smisku koga ostaje žena je, žena ne prava je obaveze po Bogu. E, to sam ti ovo nikad nije bilo u istoriji čovečanstva ovo, ka, ovo vrijeme današnje što se tiče braka i porodice to je neko moje skromno mišljenje ne znam, vjerojatno ima ljudi koji to bolje znaju od mene i bolje mogu da objasne ali ovako da se ovakva nesigurnost za porodicu kao danas, ja mislim da nikad nije bila u istoriji čovečanstva ono što mi možemo da kažemo za brak Ono čega se mi sjećamo ovdje prisutni Sjećamo se naših roditelja I naših baka Iđe dobro Brak Onaj čvrsti sigurni brak i porodice Koju mi pamtimo Ona je bila zasnovana na vrlo Teškom životu žena Oni brakovi Čvrsti sigurni Od prije 50 godina Bili su zasnovani na velikoj žrtvi žena i ako bi danas neko rekao da se vratimo u vrijeme naših džedova i baba jer su tada bili čvrsti brakovi ni jedna žena neće s tim da se složi i ja ću da podržim tu ženu da ne može ne možemo sad da se vratimo u vrijeme kad su žene nisu imale pravo glasa kad je bilo čut, mrš, muč I kad su one obavljale najteže fizičke poslove, rađale pod desetoro, 15. djece, taj se nije ni okreto, naš džed, mnogo u kuću. Ona sa svakim porođajem rizikovala da i ona izgubi život i tako dalje. Ali, takav model braka je nametalo ondašnje društvo i porodica je bila čvrsta i sigurna. Šta hoću da kažem? Neću da kažem da treba da se vratimo na to vrijeme da žena tako živi ali hoću da kažem da bi porodica opstala, potrebna je velika žrtva njenih članova. Ili će da se žrtvuje žena, ili će da se žrtvuje muž. Mi živimo u vremenu kad su žene odjednom dobile veliku slobodu. Što kaže jedan moj prijatelj, kako ja danas da se oženim? Kaže, nekad su, da bi se udala djevojka, rekli idi, traži svoj dom, jeli, idi, traži svoju porodicu. Međutim, današnja djevojka ima svoj dom. Ima kola, ima poso, ima platu, ima pudlicu, ima stan. Njoj ne treba ništa. Njoj ne treba muž. Ako joj treba dijete, ona će da kaže, pa dobro, ima nekih donatora, ovih sjemena i tako nešto. Ona možda ima ljubavnicu ta žena. I nik dvije će da imaju djeti. Ne treba ima muškarac. Dakle, došlo je do toga. Dakle, ako ćemo, ako ćemo, da u današnjim uslovima sačuvamo porodicu, treba nevjerovatna žrtva i odricanje u glavama, u srcima ili muškaraca, ili žena, ili oboje. Sve oko nas govori proti porodicija. Upravo zato što svi propagiraju da uživamo. Pa kaže, kakvi treba da budu odnosi među partnerima, emotivni odnosi, kakav ljubavnik vam prija, kakav, kak, kakva hrana vam prija, Gdje da provedete letovanje, gde da idete na zimovanje, tako dalje, znači nigdje se ne pominje da ti treba nešto da trpiš, nego ti kao u nekom izlogu tražiš neki model koji tebi odgovara. Znači, kao kao žena ka traži zavise. Pogotovo pa Ja jaču koja ljubi česte, one su mi baš To je. Ali zato što je zavisa rekat, kan je na koji ti šiješ i ona trpi ti je na kraju okačiš. Ali kad tražiš bračnog druga, o, to nije zavisa. Ne možeš da ga šiješ kako ti hoćeš to je živi Mora, morate oboje da se strižete i da vas se zavrću uši i nos da bi na kraju nešto ispalo toga da trpite i jedno i drugo ako ste već ušli u brak ja sam danas jednom poznaniku pitam se ti vjenčao sa svojom ženom u crkvi, kaže pa nismo još ja kažem pa što čekaš pa nisam siguran pope znaš kako onaj a već imaju dvoje djece Kaže, kaže, nisam siguran da što na zapovjest ono, ono vaša crkvena zapovjest kao ne čini predljubu nisam siguran da, da je možda e bre, pa čekaj, pa stani pa ušli ste u brak pa ako ti ne ulaziš u brak sa, sa, sa, sa, sa stavom ovaj brak ne smije da propadne sve ću da za ovaj brak pa taj brak će da propadne ako ti nemaš takav stal nego Ja ću sad da se oženim sa ovom djevojkom, a šta će da bude, to ćemo da vidimo. E, pa onda neće biti ništa. Nego ja ću da se oženim sa ovom djevojkom, ova djevojka je moja sreća, ona je moj blagoslov. Ja ću sve da istrpim radi njega. E onda taj brak ima neke šanse da obstane. Ima šanse. Dakle, to je danas uh, situacija sa brakom Ako će da obstane brak u ovoj situaciji kad su svi slobodni, kad niko nikog ne mora da trpi, kad niko nikog neće da trpi, kad svaka djevojka može da se vrati svojoj mami posle prvog porađaja i u svojom plišanom medi posle prvog porađaja i ne mora... E onda, ako si ti taj hrišćani, onda ti ideš za njom kod tog mede plišanog, da bi ta veza obstala, jer ti taj brak shvataš kao svetinu. To je jedna od opcije. Moguća. Možda ima žena koji su psihički potpuno neuralno težene, pa ne možeš s njima ništa da se... Možda ima muškaraca koji su psihički neuralni. Možda ne možeš. Zato, ka... Zato kaže crkva, crkva ima dva razloga da, da, da blagosilja razvod braka. Jedan je preljubav, mada zreo čovjek koji, koji pretrpio sve što u životu može i to da istrpi, radi Radi, radi svetinje braka može da se desi može da se desi a drugi razlog je ako ovaj ako je bila neka bolest a bračni drug ti nije rekao da je bolest znači druga je stvar ako ti prihvatiš bolest od bračnog druga i sve njegove mane ali ako nisi znalo za tu bolest pa ti je tek rečeno poslije toga onda je to jedna vrsta nekoreknosti Onda je to jedna vrsta podvale prema, prema tebi. Znači, hoću da istrpim sve, ali hoću da znam čemu se radi. A ne da mi to kažeš posle. Ne postoji, neki, ne postoji neki šablon kako da obstane brak, osim da je danas sve sve se urotilo protiv porodice, i ako će neko da sačeo porodicu, taj bukvalno treba da pogine. Da ga nema, da bi ta porodica obstala postoje brakovi između, gdje su oboj hrišćani i gdje ih vežu neki viši duhovni ciljevi i gdje ne zavisi od toga ko se kome dopada i dokada i koliko ko ima para i dokada i koliko je ko lijep fizički i dokada kaže, udebljala se žena, više mene zanima Čuš. a iso se ti udebljala a kakav si ti e to je onaj to je onaj iz početka priče, onaj onaj pul sebe koji samo gleda šta sa njemu dopada. A ima onaj drugi. Ima onaj drugi koji kaže posle 20 godina braka, kaže, ja sam se zaljubio. O koga si se zaljubio? Kaže, pa zaljubio sam se u moju ženu. U moju sam se ženu zaljubio posle 20 godina braka. To znači da on on voli svoju ženu, a, a kad, kad kažemo voli, to znači on stalno od nje On se stavno trudi oko nje. On stavno njoj gleda nešto dobro. On nju motiviše, on poklonio i cvijeće za rođendan. Kupio nešto, izvede na večeru. Kaže joj kako je dobra. Kaže joj kako je finu spremila ovaj, ručak i tako dalje. Prije neki dan vraćam se ja s mitropolitom. Ne znam odakle smo se vraćali, ulazimo na Cetinje. Sa Njeguša, bio je Đurđena. I sad ja u kolima s mitropolitom i kažem... Vozač u mitropolitu, sad nekako došli smo do raskrsnice, kad treba da idemo za mitropoliju, a kuća gde ja živim je na drugom kraju grada. I vozač kaže mitropolitu, oćemo li da odvezemo oca gojka kući? Što znači da sad kompletna kola sa svem mitropolitom treba da idu na drugi kraj grada da bi mene odveli kući. A meni je to 5 minuta pješke. Ja kažem, ne, ne dolazi obzir. Idite u mitropoliju i ja ću pješke. A mitropolit kaže, O, pa, to je naš rektor, mi ćemo njega da vozimo i tako dalje. I ja kažem, vidi, vidi što, ovo, što ovo fino zvuči. Ovaj, ja kažem, Vladiko, da vam sad nešto kažem. Kad ono žene traže da im pokvališ lučak, da im kažeš da su lijepe, da im kažeš da su pametne. Ja sam mislio kako one izvode i kako to bez veze. Međutim, sad kad ste vi rekli da sam ja rektor i da mogu da se... Pa to, to zvuči došlo neko lijepo, uljepšali mi dan. I tako, a onda se smio o, dugo poslije toga. Znači, nikome nije mrsko da ga malo pohvališ. I da kažeš kako si dobar, kako si pametan, kako si fin. Tako. A to znači, to hrani. Ljudi se, ljudi se time hrane. Jedan moj opet prijatelj koji živi gore na cetinju, koji onako ima taj mentalitet starinski, koji koji drži te neke starinske manire, kaže e, moje oče, kaže, ljudi su prije jedne i druge falili, kaže, preko svake mjere u, kako si pošten a kako si dobar, kako si hrabar, kaže, to je možda malo zvučalo ali, kaže, ljudi su znali da to jedni drugima treba možda to može zvuči licimjera ali mi smo danas ušli u fazu kad niko nikomu neće da kaže ni fala nisi zašto Kaže, šta mi onaj čovjek uradio, ne, ne znam kako da mu se odlužim. Pa za početak, recimo, hvala. Aj, probaj da mu kažeš hvala, možda ne bi bilo loš za početak, pa da vidimo. Pa dobro, znači, eto, toliko za, za večeras. E, e, ja imam isto jedan problem, što, ovo, isto da situacija, jedan čovjek priča, a sto ljudi ga slušaju. I taj čovjek pomislik, kako je mnogo pametan, jer svi slušaju, a on priča u nedogledu. Ako mogu ja da ujutru? Tako to jest podjęta, tak dalej, dalej. zavrzę. Mam panie, dalej, na posługi czas.